Студія «Калідор» презентує Колекція «Алфред Гічкок Ністері Магазин» Роберт Колбі Вбивство від дверей до дверей Понеділок, одинадцята година ранку Джулія щойно повернулася із покупками до квартири на Кипарисовій алеї де вона мешкала зі своїм чоловіком. За Тома Ролстона вона вийшла заміж всього сім місяців тому, коли він демобілізувався після служби у Німеччині. До весілля Джулія працювала офіціанткою, але Том вмовив її облишити роботу. Даремно вона погодилася. Тепер... Щоранку їй нічим було зайнятися, і вона бездіяльно лежала на ліжку із ілюстрованими журналами в руках, або ж дивилася телевізор, доки Том не повертався обідати. Джулії 23 роки. Світле-рудувате волосся обрамляє її миловидне обличчя, яке дещо псує неправильної форми ніс та виступаючі зуби. До заміжжя у неї була струнка фігура, але тепер через лінь та неробство вона помітно погладшала. Джулія розібрала покупки, поклала м'ясо у холодильник, решту у настінну шафу, повісила рулончик туалетного паперу і якраз цієї миті зателенчав дзвінок. Глянувши у вічко, Джулія побачила перед дверима молоду жінку у вогняно червоній трикотажній сукні. Під рукою у неї був портфель дипломат. Вона притримувала його рукою у білій рукавичці. Жінка була вродлива екзотичною красою, висока, струнка і з гоноровою та владною поставою. Джулія відчинила двері. Доброго ранку, Люба, сказала жінка і чарівно посміхнулася. Тільки посмішка її була холодною. Мене звати Шейла Ньюбері, продовжувала вона, доволі впевненим голосом. І я принесла вам чудовий подарунок від фірми Global Electric, найкращого виробника транзисторних приймачів. Вона замовкла. Її вуста, схожі на трояндові полюстки, були напіввідкриті. Великі очі яскраво сяяли. «Я чула про цю фірму», – відповіла Джулія. «Але...» «Ні-ні, я нічого не продаю, любесенька. Я рекламую нову продукцію фірми – транзистор «Космічне вухо». «Ваш чоловік, напевно, ним зацікавиться». «Можливо», – погодилася Джулія. «Тільки тепер він на роботі. Та й який сенс витрачати час на огляд, якщо ми не маємо зараз грошей, аби купити його?» «Люба моя, яка ж я дурепа! Я й не пояснила, що вам не доведеться нічого купувати. Ви не витратите ані цента». Просто отримаєте транзистор від фірми у подарунок. Це наш новий метод реклами. Ми роздаємо приймачі деяким нашим клієнтам, а натомість просимо у них лише про одну послугу – розхвалювати космічне вухо усім своїм друзям і радити його купувати. Ну, тоді інша справа. Сказала Джулія, зітхнувшись полегшенням. «Тільки чому ви обрали саме мене?» Шейла Ньюбері гвикнула і, кокетливо прикривши обличчя рукою у білій рукавичці, сказала. «Мушу вам зізнатися, Люба, ми обираємо клієнтів абсолютно випадково». Але щойно ви отримуєте космічне вухо у подарунок, ви відразу ж стаєте нам близькими і дорогими. Зрозуміло, сонечко? Ну, здається так, добродушно посміхнулася Джулія. А можна поглянути на приймач? «Сили небесні! Що ж я стою тут і базікою замість того, аби якнайшвидше вручити його вам? Ось, ось він, беріть його! Слухайте та насолоджуйтесь! Відтепер він ваш!» Шейла відкрила свою невеличку валізку і урочисто видобула із неї радіоприймач. Це була гарна річ, і вона сяяла металом та полірованим чорним деревом. Шкала приймача рясніла зеленими та золотими цифрами. Поруч були вбудовані витончені годинники. «Яка краса!» – вигукнула захоплено Джулія. «Правильно кажеш, Китю!» – погодилася Шейла. «Це дійсно диво. Два види модуляцій – амплітудна і частотна. Електронний будинок із ніжним мелодійним дзвоном. Телескопічна антена. І при цьому він доволі легко вміщається у сумку. А який у нього неймовірний звук, хочеш послухати? Звичайно. Зараз, зараз, любесенька, де у вас тут розетка? А він хіба не працює на батарейках? О, працює, але до своїх подарунків фірма батарейок не додає. Доведеться вам купити самим. І Шейла скривила кумедну гримаску на цих словах. Джулія відступила із передпокою в кімнату. Шейла зробила крок за нею і роззирнулася. О, яка гарненька квартирка. Ви живете у двох? Дітей немає? Ми нещодавно одружилися. О, зрозуміло. Розетка там, біля письмового столу. Шейла увімкнула приймач, поставила його на стіл і покрутила вірнір налаштування. Продовжуючи його обертати, вона не відривала очей від Джулії. На вустах Шейли з'явилася загадкова посмішка. Здавалося, розмова втратила для неї будь-який сенс, і тепер щось інше поглинуло усю її увагу. «Дивні очі у цієї жінки», – подумала Джулія. «Вони ніби бачать щось, що не можуть побачити інші. Якийсь власний, особливий світ роздивляються». Хоча Джулія продовжувала стояти, Шейла без запрошення і з виглядом господині сілася у крісло. За її спиною транзистор наповнював кімнату голосними звуками рок-музики. Шейла закинула ногу за ногу. Ноги вона мала довгі і струнки. Вони були затягнуті у щільні яскраво-сині колготки. На шиї було пов'язано білий із синім шарф, який спадав на пишні груди. Чорне як ніч волосся. Підкреслювало бездоганну білизну шкіри та ніжні риси обличчя. «Як тебе звати, пупсику?» – запитала вона, спираючись під боріддям на перехрещені пальці. Фамільярні нотки у її голосі дедалі більше посилювалися. Джулія нерішуче присіла на краєчок стільця. Вона розривалася між двома бажаннями. Перед усім, їй дуже хотілося якнайшвидше заволодіти цим чудовим приймачем, але з іншого боку, вона бажала якнайшвидше позбутися цієї дивної жінки. Тільки зробити це потрібно було так, аби не порушувати правил пристойності. Щось турбувало її, щось у тій Шейлі було вороже. Якась прихована загроза випромінювалася від жінки. «Моє ім'я – Джулія Ролстон», – відповіла зрештою вона із напруженою посмішкою. Голос її був ледь чутний у гуркоті музики. Шейла кивнула. «Ха, Джулія, так я й думала. Дуже вульгарне ім'я. І гірше не вигадаєш». «Ви так вважаєте?» – Джулія намагалася стриматися. «На жаль, ми не обираємо самі імена, коли народжуємося». Губи Шейли здригнулися у отруйній посмішці. «А скажи на мені, любесенька, від того часу, як ти народилася, чи довелося тобі, Джулія, робити щось незвичайне, щось...» Неймовірно дике, прекрасне і гріховне, га? хе я впевнена, що ні. Ти завжди була боягузливою маленькою занудою, слухняною дівчинкою і вірила у всі ці дурні балачки, якими годували тебе татусь та матуся. Вся ця дурня про те, що жити потрібно скромно і чесно, а насправді нудно. Нудно жити. І заміж ти вийшла заточнісінько, такого ж нікчем, як і сама, без жодної краплі уяви. Та інший би із тобою й не одружився. І помреш ти, так нічого і не усвідомивши у цьому житті. Хе, -хе. шкода мені тебе. Джулія стисла губи. Ну, годі. «Мене не цікавить ваша думка про моє з іншого боку», продовжила Шейла, владним жестом змусивши дівчину замовкнути. «Можливо, я й помиляюся. Як казала моя покійна матуся, не поспішай судити про людей. А матуся вона ніколи не помилялася». Шейла багатозначно кивнула. «Так». Ілком можливо, що за тією неохайною зовнішністю дурної домогосподарки Ховається інша Джулія, грішниця із звабливими таємницями Пташечко моя, я обожнюю слухати сповіді Пристрасні, пекучі, потаємні «Розкажи, дитинко, титонці Шейлі, свої страшні таємниці. Зніми, будь ласка, цю вульгарну маску і відкрий мені душу. Покажи справжню Джулію!» Джулія підвелася. Тремтячими руками вона розгладила спідницю. «Ідіть геть!» – сказала рішуча вона. «Негайно! Цієї ж хвилини!» «Я не розумію, до чого ви хилите, але переконана, що ви божевільна. Вас треба тримати під замком, якнайдалі від нормальних людей. Ідіть геть, інакше я викличу поліцію. І заберіть ваш приймач, він мені не потрібен». Шейла також підвелася. «Ну, не потрібен, то й не потрібен. Дуже приємно». Я й не збиралася його залишати, якщо відверто. І ще чого? Він вартував мені тридцять два бакси плюс податок. Вона помацала рукою свій портфель. І все ж таки, мишенятко, подарунок у мене для тебе є. Вона видобула із портфеля мисливський ніж із широким блискучим лезом. Вартісна річ. Сказала вона Із найкращої сталі Подивись, яке диво А який гострий Я тебе крихітко не ображу Цей ніж Ти отримаєш назавжди Поліцейський сержант із відділу розслідування вбивств стояв у передпокої зі своїм напарником, в той час як накрите простирадлом тіло Джулії виносили із квартири. На сходах уже нешпорили газети та фотографи. Спалахував магній, клацали затвори в фотоапаратів. Декілька репортерів примудрилися втиснутися у кабіну ліфта разом із санітарами та носилками. Решта, що сили гайнули вниз сходами. Сержант сумно похитав головою. «Нате, ти коли-небудь бачив таке?» «Відверто, не доводилося. Одного разу я бачив жінку, яку збив поїзд». Але вона виглядала цілішою, аніж ця. Сержант глибоко затягнувся цигаркою. Ну, я б зрозумів, якби бідолаху зґвалтували. Але лікар сказав, що цього не було. Її просто пошматували. Можливо, це помста. Уяви собі, ти приходиш додому на обід і знаходиш таке у себе в ліжку. «Я... я б не витримав, мене. Якби це була моя дружина...» «Так, ось і Том Ролстон не витримав», – зауважив сержант. Сидить, втупився в одну точку і нічого не розуміє. Джулія Ролстон, немов жертовне ягня на закланні. «Ну, може, не таке вже й ягня?» гмикнув сержант. «Ти гадаєш, вона гуляла?» Сержант знизав плечима і промовив. «Не виключено. Злому не було. Навряд чи вона впустила у квартиру взагалі незнайомого чоловіка. Треба пропрацювати версію із її другом. Поки що ясно одне. Цей мужик ненормальний». Здорова людина так би її не калічила. У нього не гаразди із долбежкою. Але ж хитрий сволота, жодних слідів, жодної зброї, нічого. І ніхто не чув. А відбитки їх не виявили. Не вельми на це розраховуй, Нате, скептично сказав сержант. Якщо я бодай щось розумію то його відбитків тут не буде. «В такому разі лишається тільки одне», – зауважив Над. Сусідка помітила перед будинком червону спортивну машину. У мешканців такої немає. І гості на ній ні до кого не приїздили. Сусідка запевняє, що це був тріумф. У її сестри точнісінько така ж, тільки зелена. Сержант презирливо сплюнув. Та краще б вона номер запам'ятала. У місті таких машин до біса дуже слабкий слід. Звісно ж, ми спробуємо перевірити усіх власників «Червоних Тріумфів». Роботи цієї вистачить якраз до пенсії. П'ятниця того ж тижня. Одинадцята година рамку. Шейла Ньюбері, яку газетярі охрестили божевільним м'ясником, а у інших колах більш відома під своїм справжнім ім'ям Боббі Дімарко. Позіхнула, потягнулася і вилізла із розкішного м'якого ліжка. Боббі накинув поверх піжами яскраво-червоний шовковий халат, прикрашений витонченим східним малюнком, і рушив до ванни. Боббі любив червоний колір. Він такий рухливий, тремтливий, життєвий. Від однієї улюбленої червоної іграшки йому довелося відмовитися. Боббін не сумнівався у тому, що Шейла геній, але і генії також смертні. І інколи помиляються. І той червоний тріумф був, звісно ж, її великою помилкою. Якийсь дурень репортер тицнув своїм кострубатим пальцем у його машину та ще й на першій сторінці. Довелося із нею розпрощатися і тепер вдовільнятися автобусом, поїздом або й ходити пішки. Але в дорогу, дитинко. Час рушати. Не сиди на місці. Чуєш, Шейло? Боббі ступив у домашній капці своїми прикрашеними педикюром ногами і підійшов до величезного на всю стіну вікна. Смикнув за мотузку, Сліпуче сонячне сяйво наповнило кімнату і освітило його вродливе обличчя. Мружачись, він дивився на парк, що розкинувся під ним. Купи зелені, високі старі дерева, яскраві квіткові клумби, тенісні корти, літній театр, гарненьке містечко подумав Бобі. «Який чудовий краєвид! Чи не так, Шейло?» Остаточно прокинувшись, Бобі виконав комплекс фізичних вправ, нахилів та присідань. Він ніколи не пропускав цієї процедури, хоча й не вельми переборщував із нею. Необхідно було підтримувати своє тіло витонченим і струнким – але надто багато м'язів, величезні біцепси – це це фі, адже ми не хочемо виглядати, як важко атлет. У ванній Бобі ретельно поголився, пильно роздивляючись свою оксамитову шкіру у збільшувальне дзеркало. Потім почистив рівнінемо перлини зуби, став під душ, Далі одяг поверх халата строкатий фартух із оборками і приготував собі скромний сніданок. Аби Шейла лишалася витонченою і стрункою, він ніколи не їв нічого солодкого. Після сніданку Бобі розташувався у вітальні, у затишному кріслі. Він нахилив голову, заплющив очі і, здавалося, повністю занурився у себе. У його уяві, як на темному екрані, миготіли яскраві картини, чуттєві та захоплюючі. І у кожної із цих картин був свій завершений сюжет та музичний супровід. Гучні крики про допомогу і тихі передсмертні стогони. Його охопило непереборне бажання, і він зрозумів, що час діяти. Занадто довго він стримував це бажання. Тепер воно досягло нестерпної сили. Аби його вгамувати, потрібно було принести у жертву ще одну спокусницю суворо покарати її. Бобі підвівся і відчинив спеціальну шафу у який зберігався одяг Шейли. Пильним поглядом він дослідив її вміст. Цього разу, мабуть, треба вдягти в'язаний бежевий костюм. До нього зелене напівпальто і зелені ж рукавички. Це буде чарівно, те, що потрібно. Уважно вдивляючись у дзеркало, Боббі надів на свою біляву голову чорну перуку. Ретельно нафарбувався. Багато хто із жінок позаздрили б великій кількості дорогої косметики на його туалетному столику та майстерності, із якою він її застосовував. Трішки більше, і Шейла перетворилася б на карикатуру. Трішки менше, і під її маскою проступили бриси Бобі. Але міра була дотримана точно, збалансовано. Перетворення відбулося, і тепер перед люстерком стояв не Бобі, ні, стояла Шейла, жіночна і чарівна. Вона посміхнулася своєму відображенню, а потім підморгнула йому. Шейла взяла із полиці портфель-дипломат. Поклала у нього транзисторний передавач. Із шухляди письмового столу видобула мисливський ніж із наточеним блискучим лезом. Зручно розташувавши у портфелі приманку та знаряддя покарання, Шейла вдягла напівпальто, рукавички і вирушила на пошуки другої жертви. Сюзанна Бранді, витончена молода блондинка у міні-спідниці та високих чоботях, вийшла із торгового центру, пройшла, стукаючи під борами великим бульваром, і повернула на Логан-стріт. Серед білого дня у яскравому сонячному світлі вона не звертала уваги, чи не йде за нею хтось. Тим більше їй не спало б на думку боятися жінки. Тому заходячи,